اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله في سبيله صفا كأنهم بنیانم مرسوس ان الله يحب الذين ان ذينا تريب ال الكتال جنگ تربدا ترغيب ور گئی جهاد ترбто مسلمانان ملائکې نو دا غي پزلت ذکرګي نو الله تعالی فرمای ان الله يحب الذين اللهم محبت ساتيا کسان و سرا یو قاتلون فی سبیل الجنگی کی پلار د الله تعالی گی صفن بد از حال کې چې دشمن ته مقابل کې صفونه جوړ کړي کارنه هم بنیاڼه مرصوص گویا کېد یو ایمارات هغه مضبوط ته یو دیواله هغه محکم او مضبوط دی نلوم باندې خبره ان الله يحب الله محبت زادي نو محبت ویل کیږي کی ملان د زړه دیو انسان بل ترپ دا اجا کمزوري ته محبت اصل کی کمزوري دا تاسور دی دبل متاسره کی دل دی والله جل جلاله خود دین پاک دی چې دبل متاسره شي او تاسور واخلي نو د دې وجنه محبت په معنا د رضاخلي علماء ان الله يرضى الله راضی کیږي او کلی په معنا د ثواب اخلي الله تلا سواب, سواب ورګي او کدا وېل شي چې محبت د الله په شان کې بس د الله شان سره چې څنګه هاي چې کومه انساني معنا ده چې اگر بلته مایله کې دل دی یو دبل نمتاثر اکی دل دی د الله په حق کے بدے مانا بانے نا بس دا دا اللہ سے پت دے آ دا اللہ دا شان مطابق دے سنگ چھ دا اللہ جل جلال شان سے رخائی نو محبت کې الله تعالی اللذین آکسان سره یو قاتلونا چې جنگی کی او جہاد کی فی سبیلی ہی پلار ادا الله کی نوسبیل لارې تویل کیږي او دلته د اسلام او دین تشبيه ورکړې شوی ده د لارې سره څنګه په لار باندې انسان منزل ته رسی نو دارنګ په دین باندې عمل هغه باندې انسان جنت ته نو جنگي کې پلار د الله کې ینه د دې لارې په حفاظت کې کمچې الله تعالی د جيد دین لار ده اځ جنت لار ده د الله د ملاقات لار ده او صفن سپونه تللی سب معنا ثوابينا او اغ زمانې خبره د د زمانه کې خونی غلایدي مچی په زمکو کې ناستی دی تاوا ناس چې سب مزلنو پهغ زمانه کې ب یو بلته به مخامخې سپونه او دلل دلته به دشمن سپونه شو لر مقابل با به هغ سپونه وشو بیا به یو یو مقابله ته یو بر وته د یو طره په روې ز مقابلی لو چې کم پالانو مح کم بهو اګه تر په نباكس رو دي تر په بیا په एकदम په باند ټول ورختا شو او مومی جنگ وبیا شروع شو دا طریقې کارو د اګه زمانه نو بهر هل مقصود دلته د سب نه معنا دا شو چې د دشمن په مقابل کې کک لگ درې دل شو نو چې سب کې اتصالی نو یو نظامی یو ترتیبي مصاواتو می یه طولو جنگی گی دشمن بموی اری دو هوار یو سڑی په بل بانده مضبوطو چیار خواه کرا سر بل که سمشتا ده نو ده که مختلب حکمتو نو غزد زمانه که داغی متبادل نیر سوزو نده مرچی دی دارنگی تینکو نده یو سدی بل نو مقصود د دشمن په مقابل کې هغه ټولو ادریدل پہشان د یو موټی کېدل هغه مرادی او هغه زمانہ کې د دې عمدک صورتو نو الله پرمایي چې ځنګي سب سفونا او حدیث کی رازي حدیث ذکر کړی دی دورې منصور کې چدري کسان دي علاوه ته خان دي یو هغه چې هغه کوم ځایي سب جوړ کړي د پاره د مزه او بل کوم ځایي سب جوړ کړي د پاره د جنگ د او د کتال او درې ماګه سړیت الله خوشحالي کې هغه د شپې په ګډه کې نه د شپې په مس کې ا مستولاډ یو الله جل ته مس کې نو الله فرمایي سفن کان انهم بنیان مرصوص دې سم جوړ کې ګویا کې دی یو امارت مرصوص محکم یو مضبوط عمارت ده روزنګ یو مضبوط عمارت دی معمولی د کیسره زلتو پان هوا زرا دیش زونو زره زنکی کې نه دیوم د دشمن په مقابل کې داسې یو لف ولاړی تب آیا یو مضبوط عمارت دی او صاحبو حدیث ما بیگم لوسته او تذکرای ګل چکم عمل الله ته خو هي چې مونږ په همیشه د پرپاتې شو کو مونږ ته پته ولګي نو حدیث کې راځي تر دې زې پورې د آیاتو نه الله جل جلاله نازل کتر بنیا نو مرصوص پورې ی هر روایت کې تر دغه ځای پورې راځي چې دغه ځای پورې نازل شو او بازو کې راځي ټول صورت راځي نصاب وکم ته پته ولګین او معلومه شو دا خبر چې الله ته محبوب عمل په اعمالو کې د دشمن مخ مضبوط مزبوط جنگې دي لام محبوب عمل الله تخوه عمل او پدې کې چې کمسا او ابن رواحه رزګل الله تعالی ان هم پکيو نو غبی اتر مرګ پورې او جنگي دا دردي چې اهوم په حالت کې په جهاد کې غبی شهيد شوه و اذ قال موسی لقومه او کا باعقوه کې جوې مزال زلات دو اسلام په تور زورن او توبيح خپل قوم ته وی چې یا قومي لمتو ذونني اځما قوم ته زما ته ولي را کوي وقت تعلمون اني رسول الله او تحقیق سره تازو ته تا معلومه ده چې ده الله رسوليما چه کل یکی نیم معلوم ده چه رسولیم نو در رسول احترام اتباع او اکرام پا کار ده زرر ندی ورکول پا کار زد تازو تر تا رسولیم نو ده زجر ورگی الله دیم اهل مکاو تا پا ما سبکه قومونو بانده چه کم ترشیوی دی گور آغی زرر ورکل وغی اللہ تلا ہدایت نه مسلوکلو کله زلون ورلکاګکل نه اهله مکه کو تازه د ذکر کوي الله بتا سنم ہدایت توفیق واخلی او بیا د چ زیان نه مراد څه ده نه زیان نه مراد سورته بقره اغم مملو د ډکه د جدی بني دا حضرت موسیٰ علیه صلاة و سلام چه ده حق پیغمبر و داغپ په مقابل کی دی کم شرارتونا او کم کباحتونا او کم انا پرمانه اغدین دی کڑی او بیا خصوصا دو خاص ذکر شویم دی مپسرینو ذکر کڑی دی یو اغد چې موسیٰ علیه صلاة و سلام دی جیهاد لبوتلل ندیوی مونږ نزو از هب انت و ربک فقاتلہ انہا هنکا عیدون تزاو تجنگی گا آوستاخ دے دی جنگی گی منگ بدلتا کناسیو منگ جیاد لنزو آو یو ضرر دا چه موسیٰ علیہ السلات و سلام چه کلب الانبل نو ددین بیزان للانبل پیغمبر حیادار یو دی با یو بل سرا یو زی لام بل ناری نو زنانو نو دی باوی دی موسیٰ علیہ السلام کی آدر مرض دے یعنی مخیتا وڑو بول زی غپڑ سی دل دے آدر مرض دی تا ویلی کی کنو دے زکا مون سرا یو زی لام بل نو پیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام لام بل او اوغت باندې کپڑے کې خوده او پیغمبر چلان به مستحب همدل چې انسان جنگي منګي چولي ناګټ روان شو د بني اسرائيلو مست لاړه حضرت موسی عليه السلام ګټه پزیشوي یا حجر سو بي اي ګټي زما کپڑے او کپلي کپلی واغست يو گزارم په وکړو جلالي پیغمبر او دي اولي دو چې دا صحت مکمل برابر دي یعنی کپلي وي هدا انسان د صحت بدل کی چې سمرس پینچ تا خسته بدنې نبازو اغه ذکر کړي هو به هر حال قران پرمای چې موسی عليه السلام ته بغیر ورکو دومره قدرې معلومه ده بیا هر zarar کې دې چې ویولې ما ته zarar راکوي هلکه تاسو په دې پوهې چې د الله رسولیم نو رسول اتباع ګاردا الله تعالی به توري سزا ذکر کوي پلم ما زغ هر کله چې په دغه کوک تک باندې په دې کوک چلن باندې دی هميشه والو کو نو عزا الله قلوبهم الله جل جلاله د دې زلون د هدایتنا هغه واړو لو د حق نه والو نزلنا د الله کنټرول کې دي حدیث کې راضي ان قلوب بنی ادم كلها بين اسبعینه من صاب الرحمن تول زلون جي کم دې دوو ګوتو د ګوتو د الله تعالی نه د مېره بن زاد په دوه غوتو کې داغه د شان مطابق دي ک قلب واحد پہشان دی یوزلو او اوی دی لره الله تعالی یصرف وا ایز یشار عزت څنګه چې ووغوالی الله هغه سي اړي اوبيان عليه السلام دعام کړي د چې اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک حدیث د مسلم ده ده زلو نالاون کیا زمون زلو نستا تا بیداره در آوالا ماسل زلو ده اللاوی چې کل دی دی خپل کوک چلن باندې و غلط رو, رو روی نوا نلی دل نبطور سزا اللہ انجل جلال حدد دی زلو نوال دهد آبیادا معلوم خبر را چی زلو کم تراب تی نبطن آغد تراب تی والله لا يد الفاس ال جلله جل هدایت نه کې دا سقوم ته الفاس خااررج عن حدود الله چېغ ووت د حدو د اللهطلاانه قالله او یاد فغ وخت کې چې و. عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم عیسی علیه السلام د مرتضک منسوب کیږي کی چې الله جلال جلاله د بغیر د پلار پیدا کړي او قران د زنانه نمونه نه ذکرګي الا دا او یو نور زګه د زنانه ټول معاملات د غپ په تستور د دیوځي نوم یا یو یا دو غالبا دا غ زکر شوي دي نور نوم اغه نه ذکر شوي بیا دی ayat کې الله جل جلاله د نبی له صلوات او سلام صداقت ذکر کوي چې پیغمبر عليه الصلوات والسلام حق پیغمبر دی اغه و اي بني اسرائيل السلام او مل چه اے بنی اسرائیلو انی رسول اللہ ایلیکم زد اللہ رسولی امتازتا مصدقل ما بین یدی من التورات آوز تصدیق که ان کے امدازان نولان دے چه آغا تورات تے آنور کتابون دی او تورات تے ذکر ذکر گا چې بنی اسرائیلو گے کم مستقل کتابونه غت توراتو هغه اکثر تورات د پر الله جل جلاله داغې د تنفیذ د دا پر ډېر انبيار عليګلې نوی انجیل هم د الله کتاب نور هم د زبور مو خو جونګې بني اسرائيل هغه اکثر د احکام په تورات چليدل دي نو د دې وجهي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مېل چې ذن مخکی کتاب د تورات مصدقې ما زما د حق کانيهت علامه دادا ومبشرن برسول نوذر درکون کيم په یو رسول باندې یا من ممبادي چې زمانہ رسو بر عزیز مهو احمد شاید اغه نوم با احمد علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیہ الصلات والسلام نمونه ډیر دي دی. خو اکثر عام طور اغا محمد علیه السلام ذکر کېږي خو عربو کې پدې نوم باندې ډیر خلګو نو د دې وجه نه احمد عیسی علیہ الصلات والسلام اغا نوم ذکر کې پدې باندې ډیر کسان نو چې اغا احمد علیه السلام دغه حدیث کې امرازی نبی له سلام په فرمایل لنا دعوت ابي ابراهيم خپل نیک دعا د ابراهيم عليه السلام دعای ملوبيسي مبارک تیر شو ابراهيم عليه السلام دعا کړو چې الله زم ذريه ته اغا همامن او تذکرای د پیغمبر چې خلکو او کتاب خي ملوبيسي مبارک تفصیل تیر شو دعا د ابراهیم علیہ السلام ما و قومه او ده عیسی علیہ السلام بشارت ما چخپل قومت ورگرده ورویا امی اللتی رأت انهو خرج منها نور اضاء لہو قصور الشام او ده خپل مر اغ خوبی مچه داغین یو نور اوتا د دو دوجنا دشامغه بنگلي او ما نه غروه نه شوي دا حديث کې مراغلي او بل حديث کې رازي نبی عليه السلام فرماینه ال اسماء زماده پرس نمونه دي انا محمد انا احمد انا الحاشر زماب قدموني نه زمانه رست چې ز پاسې دم خلق بجم کېږي انا الماهي زمانه ماحد الذي يمحو الله به الكفر زما پوج باندې با الله کفر ختمي وان العاكب عاوز عاكبه ماكب ليس بعده نبي یعنی زمان رسل بل پیغمبر نشتا نو پد شو دا خبر چې موجوده اناجيل چې سومره دي اناجيل نو دا ټول انجيلونه محربت کې چرې یو انسان وې چې موجوده انجیلونه کې خدا بشارت نشته څنګه ایسایا نوې نو دا دلیل د دې خبرې د جدی په انجیل کې تحریف کړي زکه الله تعالی د خپل یو کتاب کې وې چې بل کتاب کې دا خبره شته او پر الله په بل کتاب کې ديني نعوذ بالله من ذلک دا ځکه دې چې په الله یې ناراضي الله دروغ در نه نو دا مطلب د دې خبرې دا شو چې اغا کوم انجیل دی هغه هغه محرب کړی دی او چې کوم انجیل برنېبا چې صحیح ا دی یوهنا د لوکا د برنبا د کې صحیح انجیل لې او با باندې زمونږ استاد محترم درې جلد کې هغه باندې مخکې یو عالم کتاب لیکل له لی علامه کیرا نوی زمونږ استاد داګه ترجمه کړی دا هغه کې بیا هغه هغه حقایق ښکار کړی دی چې کوم انجیل برنبا دی نو هغه کې بیا دا تفصيل د نبی له صلوات و سلام مطابق غشته دی عیسی علیه السلام په پرمهر چیسم هو احمد نوم به داغه احمد فلم جاءهم هر کله چراغ الله دی احمد علیه السلام دیتا بالبينات پاغه واضح او احکامات وسره واضح او معجزات وسره نقالو هذا سحر مبين ندی ودا چ دي دا جادو هغه ښکار دی نو ویلی سلام معجزات شو نه هغه د سیر نسبت کو نو ویلی سلام تبن اعوذ بالله من ذلک ساحر وی کلب کاهن وی او کلب جادوگر وی ان اللهقن الله تعلا يحب ال الذينا محد ساتيا کسانو سره یوقتیلوونه في سبيلی چېجنګږې پلارا دله تعلا کې صفن فد س حال کې چې سپونه جوړون کېکان د هم کويا کې دوی چېدي بُنیان مرسوس یو محکم د او یاد کا پاغو کې۔ قال موسی چه موسی علیہ السلام لقومی قوم خپلتا یا قومه قوم زما لمته دوننه تاسو له تکلیف را کومه تا او حال ده کته تعلمون چې تاسو پویګ ان رسول الله الیکم چې زاد الله پیغمبرم الیکم تاسو تا فلمه فظهر کلا زاو جدی امی شواله او کو پدر کوکتلو باندی کاغوشو دا حقنا ازا اللہ وارو لالالہ تعالی قلوبا امزرون دا د حقنا واللہ و اللہ تعالی چی دی د احدی دا د دا دایت نور کئی القوم الفاسکی نا کوم چاچوتن کی دا حدود دا اللہ نا وَإِذْ قالغوي أي س ميم عثال سلام د ميم عليه السلام يا برائ بني اسرائلو اني رسول الله ز غمبر دلهيم إلي تاسودا مصد تعيد تا کوک لماذا کتاب بين ي لدييا چې د را نا زيره در کو ان كه ام بي رسول في او في انبر ياتيم با دي چرازي ورست زمانه اسمه احمد چنمداغه احمدو احمد علي السلام ده فلما فسرك لا جاهم چراغ دا پیغمبر دیتا بالبينات پوازو دلائل سرا د کي سايانو يهوديانوتا الکتابه تا نو قال او و دې هازه دا جادو کار دے الحمدلله الله محمد وعلى کتاب سر زمان محبت پیدا کیا محتر مرگ پوری قبر خیلی بکارا بس